Andal san Andal san Andal san Andal ba'd Radimo znači komentar Umdatul Ahkam došli smo do Kitabu Salata po poglavlje o namazu knjiga namaza Onda smo došli smo do 44. hadisa. Naći ulazimo o, ulazimo u poglavlje o namazu, namaz naravno na arapskom se zove salat što znači ed-du'a dova u jezičkom značenju. Većina učenjaka, ko što kaže Qadiyad, većina učenjaka i arapskog jezika I faqih, i učenjaka u ogometnom nastavu, da salat znači ed-du'a, salat znači eddu ono što je poznat, nas naziva namaz, da znači du'a odnosno dova. Šarietska terminologija, u šariatu šta znači namaz, kaže aqvalun va afalun, muftatehatun bit takbiri, muftatematun bit taslim ma'anijeti. Kaže, tos, šta je definicija namaza? To su riječi i radnje, koje počinju sa tekbirom, a završavaju sa selamom uz nijet. Nijet znači da ćeš klanjati namaz. To je definicija namaza. Znači, riječi i radnje koje počinju sa tekbirom, a završavaju sa selamom uz nijet. Što znači da je dženaza, namaz, namaz. Je tako? Iako u njoj nemate ni seđdi, ni rukuha. Je li tako? U džanazi namazu ne imate ni seđde, ni rukua. Ona je namaz po definiciji, zato što ima tegvir, ima teslim. Za razliku od čega? Suđudu šukra. Seđde šukra. Za razliku od seđde tilaveta seždi, raditi lave, te učinja Korana, to nisu namazi. Znači, je bitno da nije namazi? Pa zato što nije uslov da imaš abdest, po, po ispravnosti ta učinjaš, da imaš abdest, da se možeš ukrijeti prema kibli i to se tično. Znači, ne obavezujete šartove namaza za sku od ovih drugih namaza koji podpadaju pod ovu definiciju. Dobro. Nije na cilj da o tome govoru. Naravno namaz ima svoje šartove, ima ima o, na svoje sunnete, ima ono što kvar i što umanjuje njegovu vrijednost. Prvi šart namaza smo obradu i prihodnijadizma, a to sve hadiskoj govori o tahareti. Sad nam dolazi drugi šart namaza i to su ovi hadisi narodno što će dolaz, a to su hadiskoj govori o drugom šartu, to je vrijeme naklanjanja namaza, melakit. I zato prvi hadis koji spominju po pouka kiba bul poglavlje o namaskim vremenima ovde se misli ja vaqid, misli se na znači na na zemaniju, a ne mekanie znači vreme znači vremenima vre, vremenu kada se klanja namaz a ne u mjestu gdje se klanja namaz dobro prvi hadis koji nam, koji nam dolazi je hadis 34. ti odnosno pardon 44 a ne bi amr شايد باني واسمه سعد بن إياز قال خدثني صاحب هذه الدار واشارب يديه لدار عبد الله بن مسود ناچه راوية أبو عمر شايد باني اسمه سعد بن إياز كاže اميه واسنك اوه كوتي اميه روكو اميه روكو روكو عبد الله بن مسؤودة. رضي الله عنه قال سألتو رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر الغفاري صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يحب الله عز وجل؟ أي الأعمال؟ أي дело je najdraže Allahu azza wacala? Pa je odgovorio, قال الصلاة لوقتها، namaz u njegovom vremenu. Kulto, sam je zatim sam pitao, zatim koje je djelo? Kaže berru validin, dobročinstvo prema roditeljima kultu thumme ej, pitao sam zatim koje, dalje kaže, el djihadu fise bila djihad na lahom putu. Kale, haddetheni bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, leo iste, uh, iste zededtu le zadeni. Kaže, da sam tražio da mi da mi još govori, da sam ga pitao dalje koji, koji, koji, on bi mi kaže, još odgovarao na to. Dobro. Dobro. Uh, Opće značenje hadisa, znači naravno hadis govori o tome, hadis govori ovo što vezan za temu, o vremenu klanjanja namaza, bitnosti vremena, vremenu, klanjanja namaza u njegovom vremenu. Znači opće značenje hadisa je da Abdullah ibn Mesud pitao Allahovu poslanika s.a.v. o dobrim dijelima, odnosno koje je to dijelo za koje imaš najviše sevapa, najveću nagradu? Pa vam odgovorio u ovom hadisu tri stvari, spomenu. a to je prvo namaz, propisani namaz u njegovom vremenu, odnosno uh, klanjanje namaza u njegovom vremenu, određenom vremenu, da je to jedno od najboljih djela uh, koje je namazsko vremeno, koje je šarijat odredio. I o tome govorimo u ovom poglavlju. Uh, druga stvar koju je spomenio kaže pravo roditelja, pravo roditelja kao jedno najbolji najboljih djela po čega zbog znači zbog veličine tog djela zbog znači prvo govori uh, o pravu Allaha, namaz je o pravu Allaha, a znači ovo je uh, prava ljudi, prvo najbitnije pravo je pravo roditelja u šerijatu i to je spojeno u Koranu na nekoliko mjesta spojeno je uh, spojeno je znači uh, uh, što je spomeno sa tevhidom robovanje Allah žilšanu, iskreno robovanje spojeno i pravo roditelja zbog toga znači što roditelji zašto rodite za to stepen što je bitno pravo roditelja zbog, zbog toga što roditelji toliko uh, ulože truda u svoju djecu ulože vremena i truda osamogrožena djeteta znači da se rodi da ulaže u njega da izdvaja na njega da ga odgaja da ga hrani da je milostivo prema njemu i I tako dalje sve što potpada po to. Nakon što naraste dijete ojača, znači a njegovi roditelji imaju najveće pravo na njega. Ovo pravo potpada i pod roditelje muslimane i nemuslimane. Jer i muslimane muslimana znači odrade ove ove, ove bitne stvari za, za odrastanje i odgoj jednog djeteta. <hled> I to je tema, zaseb, naravno, nije na da idemo se, da govorimo o toj temi. Treća, svako je spomenuta, a to je džihad na lahom putu. Naravno, zašto, je, zašto džihad na lahom putu je veliko dijelo i zašto donosi toliko sevapa? Zato što je zirvetu uh, ili zrvetu se namili Islam, zato što je najveši vrh islama i temelj islama. Uh, kjaferi ubrajaju džihad u šesti temelj islama. Iako islamski pravnici toliko ne ubrajaju, ali ga kafiri ubrajaju. Jer je zadnjih krupna i velika stvar. Nema islama bez džihada. Sa, isla, sa džihadom se uziže Allahova riječ i širi njegova vjera. Zbog toga je bitno džihada. Sa ostavljanjem džihada ruši se islam, ponižavaju se njegovi sljedbenici, odlazi odnosi se njihov ponos oduzima se njihovi mjetak i movina odlaza njihova vlast i njihove države i zbog toga je u islamu džihad na velikom stepenu i osnovni je propus džihada da je fard kifaje u osnovi Osim kad su muslimani napadne da Fard onda ona poznata, tri ili četiri slučaja, shodno kako učenjaci, dokazuju nekim, po nekime i više jel, slučajeva. Kada je Fardajn, a osnovda je Fardkifaje. A dovoljno je to što došlo u hadisu, da onaj ko ne ode u džihad. Nije rečeno, ovdje imali džihada, ne imali džihada, jel, se se napadni Ko ne ode u džihad. U olemio hadith nefsehu bil razve. I ne postiće sebe na borbu na džihad. Da ode, da se bori, da učestvoje. Ma teala šu'bet minifak. Umrije će sa znakom alametom munafiklu kao u srcu. Dovoljno je taj hadis da nam govori o veličini džihada i bitnosti džihada. Što je tema za sebe, jer nijem nam cilje detalje, idemo o toj temi. Hadis, znači, govori... Šta možemo zaključiti hadisa, koji skoristi hadisa, šta se uzme iz hadisa, a to je znači da je Allah najdražije dijelo namazu njegovom vremenu. Zatim kako došlo hadisu, zatim, za počinostom prarotima, zatim džihad na lahovom putu. U ovom hadisu, vrlo bitna stvar se razumije, u hadisu je došlo, znači, pitanje, razumije se iz odgovora da je pitano ovdje o dijelima tjelesnim koja su najdraža dijela, dobra djela tjelesna Allah u Čelešanu. Pa je navedeno ovdje. Znači, namaz, dobročinca prema roditeljima, džihad na ovom putu. Jer su to uh, takozvane amalu bedenije, tjelesna djela. Jer da je bilo upitano koja su djela srčana ili uopćeno, najprije da se spomeni da je najbolje djelo koji El imanu billah. Ne ima bolje djela od imane, znači. Ne ima boljeg dijela od vjerovanja u Allaha Đelešanu. I zato je došlo u nekim drugim rivajetima. Da je najbolje dijelo, prvo što je spojeno početku, koje je dijelo najdraže u Allaha Đelešanu, kaže el imanu billah. Da vjeruješ u Allaha Đelešanu, da imaš imanu u Allaha Đelešanu. Tako da, da se da je ovdje, znači, da bi razumijeli ovdje odgovor, odgovor je bilo, znači, odgovor se da je, da je odgovara na osnovu dijela tijelesnih koja su najbolja, a ne uopćeno dijela. Hadis ukazuje na to znači, da nisu sva dijela na istom stepenu. Da imamo ona koja su vredna i manje vredna. Kako znamo koja su vredna? Na osnovu šarijetskih tekstu Za ono što nam nije došlo šarijetskih tekstu, da je neko vrednije i bolje od drugog, tvrditi, govorite da je neko bolje i vrednije, ili čak obrnuto za neke grijehe, da je veći ovaj lona ona grija, nismo šarijetske argumente za neke grijehe, da je veći, znači to nije, nije ispravno. Pušta se u to osi sa argumentom, jer to ne možemo znati osim onako kako je talađešanu ili poslanih strana kako su nam pojasnili. Da kažemo da su ovi grijesi veći od ovih grija ili da su ova dela bolja od ovih dijela. Pogotovo ako nađemo hadise, dođemo, da imamo praksi hadisa koji, kako ih sakopimo, ukazuju na neku kontraditornost, kao što je u ovom slučaju. Vode. Šta je u ovom slučaju? Vi znate da je, da je prednasteno nekoliko hadisa u ovom kontekstu. U jednim hadisima je došlo, kada upitam poslanih sallalansana, koji je najbolje dijelo, kao što ovdje došlo, namaz u njegovom vremenu. U drugom je hadisu došlo, koje je najbolje dijelo, da je džihad na lohom putu. U trećem hadisu, koje je najbolje, da je sadaka. U četvrnom hadisu, da je najbolje dijelo, ne imamo ravno, koje je? Zikrula, spominjalaš ono. Sada, pa koji je od njih znači, najboljih djela? Ispravno je tu da a, po većini učenjaka koji su komentarisali ove hadise, kada je, hoće da napravi spoj, kaže da to zavisi, kaže, liha li sa il, zavisi od stanja onom koji je pitao. Pa je poslanik Salomana sad odgovarao shodno onome koji je pitao. Pa ako je došao neki koji je pitao, njegovo je stanje bilo da najviše može doprinijeti, najviše da, da je za džihada, odgovaramo da je džihad na lahom putu. Pa i Drugo, koji nije bio ni za džihada, ni za nečemu drugu, ni ti imao metka, rekao mu je namaz u njegovom vremenu. Drže se džamije i klanjaje. Trećen, koji je došao, a imao bogat bio, imao i metka, rekao mu sadaka. Četvrti, slab i za namaza i za ovo i za ono, pa rekao mu vikrula, zikri. Šučura i lač. Shodno, shodno stanju osobe koja je koja je pitala. To je jed, znači jedini odgovor koji za kojim se jedan do najbolji najbliži odgovor koji se može sastaviti i sabrati ovih hadisi jer uh, ova jer ukazuje da je odgovarano raštim ljudima na rašte načine koje je najbolje djela. <kuh> da ne zaboravimo da oi ovaj, vjerojatno se čuli da ima ovaj, ovaj, ovo ovaj osnovni hadis mu tefeku na lihi kada upita poslanik da reko es salato la vakla u njegovo vremenu. Vjerovatno se čuli da ima da ima Dodatak, kada je upitan za uh, koji je najbolji delo rekao esalatu es fi euali vaktiha, namaz na početku, uh, na njegovom početku, znači klanjaju namaza na njegovom, uh, početku njegovog vremena. Taj dodatak, euali es vaktiha, esalatu fi euali vaktiha, taj dodatak prenosi ga hakim u svojemu stedreku, I svim njegovim rivajetima, kada se analizira i a, ravije koji su dodali taj dodatak, su slabi. A govorimo smo o toj temi. Kada u nekim rivajetima dođe dodatak neki u hadisu, prenose ga slabe ravije. A one pouzdane ravije ga ne prenose. Onda se tretira taj dodatak kakvim? Šadom. Analmalija znači. Znači to što se izdvaja... Ša znači slab, jako slab, znači došlo. Prenosi ga slab ravija, u sla, u, znači u, a, prenosi ga slab ravija, a pouzdane ravije a, pouzdane ravije ga nisu, i to mnogo drugi pouzdane ravije, nisu prenijeli. Što kazuje na veliku slabost toga. Nemoguće da taj dodatak da ga prenosi slabo. Kudi on sam posebno slabku pre do, do došao sin dodatkom. Pozvani ravije nisu donio taj dodatak, a spozvani je donio taj dodatak. Što znači ukazuje na veliku slabost tog dodatka. Tako da ovaj ako bi negdje čuli pročitali da ima ovo da je namaz u, prvu, u početku njegovog namazskog vremena, da znate da je to da je to slab, da je to slab hadis. Naravno, ekšejmo pa dobro čekali je mustehab kanje do na početka namazina, to je tema zasam doučena hadis vezan za to. Znaci govorimo ovde o tekstu hadisa, govorimo o tekstu ovog hadisa. <kuh> Narodno hadisa imamo, je znam i tu, imamo potvrdu Allahovih svojstva mehabbeta. Kako zato što je uh, u pitan kaže malo je habbu ilallah. Koja su dijela najdraža, koja, koja dijela najviše vole Allahu, što znači Allahu voli da ima svojstvo osobine Sifu, ljubavi, da voli. Naravno, potvrđuje onako kako, kako priliče Allahođe Lešanuhu to svojstvo. I znamo šta znači ljubav i voliti, i potvrđimo to Allahođe Lešanuhu, jer to je potvrđeno i u kuranskim majetima, i potvrđeno i u evredosnovim hadisima. I ne tevilimo, niti fauvidimo, kao što rade Ešarije Maturidije, Uh -hmm. Te'vil da kažu uh, je to ono došlo, kaže, u hadismu, jajtima, ali to, kaže, mehabbetula znači da, ć, da će nagradza za ta djelata, kaže. Kaže, i rade to uh, uh, seoabila, želi da nagradi te koji radi to. To je te'vil. A te'vid mufeude, kažu, ovo je bitno da vam spominju, da smalo nagnite na to, da vam to ne promiče kroz tefsire iz hadise. Mufeude, te'vid znači prepuštanje Allahu Đelešanu. Kaže, mi tačno negiramo do što je to, kariju, a kada imaju hadisima, to da je Allah voli. Međutim, šta to znači, kada mi ne znam prepuštamo značenje Allahu Đelešanu. I još slažu, kaže, na tome bio Selefovog umeta. Slažu, zato znači, kaže, slažu, što je nije bio na tome selefovog umeta. selefovog umeta. je bio na tome da prihvatovo je svoje sve, da je znaju šta znači. A da kejfije toga kako Allah šanu voli, Ja e, to ne znam, taj kefir, ne znamo kako. Kakav je bio. A da znamo značenje i da potvrđujemo to je to je ispravno. Njima ljubav na dolazi preko čega? Preko onoga kaže Alosha voli. E uh, e uh, volitba, ljubav dolazi iz srca. Što znači da ima srce? Potvrđuje Alosha srce, znači u poredak sa stvorenjima, ako lišan stvorenje to je kufr. Hajmo negiraj. Preko grčke filozofije na negiranje šerijskih tekstova. Dobro.